З Угорського спустилися мимо Аскольдової могили на берег Дніпра і повернули праворуч. Не доїжджаючи до Видубицького монастиря, зупинилися і спішилися. Перед ними лежав довгий плоский острів, вкритий густими заростями верб, більші, осокорів та верболозу. На піщаному березі димніли човни, на кілках сушилися рибальські сіті, але ніде жодної живої душі. «Софру, не подай голос!» — звернувся Дмитро до одного з гридню. Той затрубив у рога раз і вдруге. На березі із заростю виринуло кілька постатей у довгих полотняних сорочках, приклали проти сонця козирками долоні до лобів. «Хто є?» — почувся золокий голос. «Князь Михайло і боярин Дмитро!» — гукнув гридень. «Перевозу!» Постаті заметушилися. Незабаром на воді загойдався чималий човен, а за якийсь час пристав до берега. На вологий пісок вистрибнули триколишні князівські челядники. Старший, дебелий, чорний, з перев'язаною шнурком чуприною, вигугнув. «Князь Михайло, баточку наш, живий, здоровий, а я, якщо пам'ятаєш, княжий тюн на песовому острові, і рибалка Парфентій, по прізвиську Солоний». Все життя ловив для кінців рибу в Дніпрі і солив. І так сам просолив, що і прізвисько таке прилипло до мене. А це мої сини. Пам'ятай, пам'ятай, відповів князь, хоч відчував, що кривить від душею. Бо своє недовге князювання в Києві ні разу не відвідав Песового острова. Однак риба на княжому столі бувала часто, і Парфентій Солоний міг її привозити не раз. А тепер хочу сам побувати на острові. Як там все збереглося? Все, княже, все. Він наш острів і врятував нас від татарської напасті. Тоді перевези нас. тюн клонився. Милості прошу, княже, до човна. Песів острів лежав посеред Дніпра. Заросли по берегах кущами, кочерявими вербами, темними вільхами та сріблястими тополями Всередині він був розорений великою роботящої родини тюна Парфентія, і зараз дни вибрунилися різними злаками. У найширшій частині на дубових палях стояло кілька дерев'яних критих тесом будинків. Серед них вивищувався княжий терем зрізьбаним коньком на даху і невеликими віконцями з кольоровими шибками. За будівлями у літній оборі. Стілувала череда худоби Таватара овець, а на протилежному боці, нанизана на довгі шнури, сушилася дніпровська риба, і судак, і окунь, і лящ, і сазан. Звідти тягло приємно солодким запахом. Тут так гарно не втримався від вигуку князь. Після дворічних поневірянь по чужих краях цей куточок здався йому справжнім раєм. Все тут дихало літньою красою, спокоєм і достатком. А коли зайшов до терема і побачив, що тут збереглося все, як було при Батьові його попередниках, і в доріжки на жовтій дощанній підлозі, і покриті катертинами столи і лави обабіч і пухові подушки на ліжках, він перехрестився і повернувся до Дмитра. «Слава Богу, є притулок, якого я не мав давно. Завтра перебираємося сюди». Сотник Жадігер стояв перед Менгу Кааном ні живий, ні мертвий. В руках тримав ковпака, на шиті ліпався пояс, знак, каяття і просьби про помилування. Те, чого він боявся, не минуло його. Наступного дня після прибуття монгольського війська з походу на західні країни Менгу покликав його до себе. Лиховісний погляд війських ханських очей свідчить, що він уже все знає. Хтось, видно, нашептав йому і про втрату мідних оросудських коней, і про кляту красуню одейку Маріам, яку хан наказав берегти для нього, як зеницю ока, і яка повійниця умудрилася недавно народити дочку. Він гарячково думав, що сказати ханові. В останній мить він помітив у колі керів Маріам з немовлям на руках. Вона зблідла, але страху в очах не проявляла, не гідниця. Ну? «Що скажеш, джагуне?» промовив грізну менгу. «Отак ти виконав мій наказ. Де мідні коні, призначені для Саїнхана? Де дівоча честь моєї невільниці? Це ти споклисився на неї, собако?» Жодігер відчув, як ноги раптом потерпли підігнулися, і він уклякнув на коліна. «О, високе небо! Яке обвинувачення!» «Та за нього одна кара!» Дебелі ханські пси торгауди вивезуть у степ, кинуть ниць на землю і зламають хребет. І лежатимеш ти, Жадігере, у бур'яні, як падло, поки не здохнеш у муках, або ще живого не достерзають звірі. О, Аруах, Аруах! Він обхопив ноги хана, везуті в жовті гутули, пробликотів. Це милостиві кане. Та як би я посмів? Я й пальцем не доторкнувся до тієї повії, вся орда мені свідок. Тоді хто ж? Назви його мені. Я не знаю. Ти мусив знати. Я послав тебе для того, щоб ти беріг моє майно і моїх рабів. Я й беріг рабів, але їх так багато, що я ледве встигав. А коні? Мідні коні для Саїнкана. Де вони? Жадігер знову затримтів. В роті йому пересохло. За це карай не вберіг. Вони потонули при переправі через стан. Лід під їхньою вогою ломився, і вони потонули. Важкі були. Важкі, важкі, дурний ти баран. Менгу кілька разів стьобнув його камчеї по зігнутій спині. «Я даремно настановив тебе джагуном, а тепер бачу, помилився. Я позбавляю тебе цього високого звання». Від сьогодні знову будеш простим нукером, але не думай, що цим я обмежусь у покаранні. І гукнув сторожі. Гей, усипте йому півсотні Київ та дужче. Не встиг же Дігер отямитися, як з нього здивили чепкин,